Kapittel 46 Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Når det gjelder den indre forgårns den som vender mot øst, så skal den være lukket på de seks arbeidsdagene, men på sabbatsdagen skal den åpnes, og på ny nymånedagen skal den åpnes. Og høvdingen skal komme in gjennom portens forhold, utenfra, og stille seg ved portens dørstolpe. Og prestene skal frambære hans helbrennoffer og hans fellesskapsoffere, og han skal bøye seg ned på portens terskel, og han skal gå ut, men porten skal ikke lukkes før om kvelden. Og landets folk skal bøye seg ved inngangen til denne porten på sabbatene og ved nymåndene framfor Jehova. Og helbrennoffret som hövdingen skal frambære for Jehova på sabbatsdagen skal være seks lytefrie værlam og en lytefri vær, og som kornoffer en efa til væren, og til værlamene et kornoffer så stort som han er i stand til å gi og hva angår, en hin for hver efa. Og på nymånedagen skal det være en lytefri ung okse, storfet sønn, og seks værlam og en vær. Lytefrie dyr skal det være. Og en efa til den unge oksen, og en efa til væren, skal han frambære som et kornåfer, og til værlamene så mye som han har råd til, og hva olje angår, en hin for hver efa. Og når høvdingen kommer in skal han komme inn gjennom portens forhold, og samme vei skal han gå ut. Og når landets folk kommer in og trer frem for Jehova ved festtidene, skal den som kommer inn gjennom den nordlige porten for å bøye sig ned, gå ut gjennom den sørlige porten, og den som kommer inn gjennom den sørlige porten skal gå ut gjennom porten mot nord. Ingen skal gå tilbake gjennom den porten som han kom inn gjennom, for han skal gå ut rätt frem for seg. Og når det gjelder høvdingen midt iblant dem, så skal han komme in når de kommer in. O når de går ut, skal han gå ut. Og ved høytiden og ved festtidene skal kornoffret være en efa til den unge oksen, og en efa til væren, og til værlamene så mye som han er i stand til å gi, og hva olje angår, en hin for hver efa. Og dersom høvdingen som en frivillig offergave skulle sørge for et helbrennoffer, eller fellesskapsoffret som en frivillig offergave til Jehova, da skal han åpne den porten som vender mot øst for ham. Og han skal sørge for sitt helbrenne offer og sine fellesskapsoffre, slik som man gjør på sabbatsdagen. Og han skal gå ut, og en skal lukke porten etter at han er gått ut. Og et lytefritt værlam, i dets første år, skal du sørge for som et helbrenne offer hver dag til Jehova. Morgen etter morgen skal du sørge for det. Og som et korneoffer skal du sammen med det, morgen etter morgen, sørge for en sjettedels efa og, hva angår, en del sin til å stenke det fine melet med. Kornoffret til Jehova er en forskrift som varer til uavgrenset tid, stadig gjeldende. Og de skal sørge for værlame og kornoffret og oljen, morgen etter morgen, som et stadig helbrennoffer. Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. som høvdingen gir en gave til hver enkelt av sine sønner som dennes arv, da skal den bli hans sønners eiendom. Den er deres eiendom ved arv. Men som man gir en gave av sin arv til en av sine tjenere, da skal den bli dennes inntil frihetsåret, og den skal gå tilbake til høvdingen. Det er bare hans arv, når det gjelder hans sønner, som skal fortsette å tilhøre dem selv. Og høvdingen skal ikke ta noe av folkets arv, så han tvinger dem bort fra deres eiendom. Av sin egen eiendom skal han gi sine sønner en arv, for at mitt folk ikke skal bli spredt hver fra sin eiendom. Og han tog til å føre mig inn gjennom den inngangen som var ved siden av porten, til de hellige spiserommene, de som tilhørte prestene og som ventet mot nord, og se, det var en plass der på begge de bakre sidene mot vest. Og han sa så til meg, «Dette er den plassen hvor prestene skal koke skyldoffere og syndoffere, og hvor de skal bake korneoffere.» for at de ikke skal bære noe ut i den ytre forgården og dermed hellige folket. Og han tog til å føre meg ut i den ytre forgården og la meg gå bort til forgårdens fire hjørnestolper, og se, det var en forgård ved denne hjørnestolpen i forgården, og en forgård ved den neste hjørnestolpen i forgården. Ved forgårdens fire hjørnestolper var det små forgårder, 40 av lange og 30 brede. Alle fire, med hjørnekonstruksjoner, hadde samme mål. Og det var en rad rundt omkring dem, rundt omkring alle fire, og det var laget kokesteder innunder radene hele veien rundt. Så sa han til meg, «Dette er husene for dem som står for kokingen, hvor husets tjenere koker folkets slaktoffere.»